Розділ другий. Світана і Орландо. У короля Зоросвіта Івановича та королеви Веселини Васильівни була донечка, принцеса Світана. Красуня, я вам скажу, просто незрівнянна, струнка як тополя, очі зелені, променисті, довгі шовкові русяві кучері хвилями спадали на плечі. Маково-червоні вуста усміхаються завжди привітно і сонцесяйно, ще й вдачею, така лагідна і зичлива, що не любити її було просто неможливо. І всі її звичайно любили, і вона всіх любила, але покохала, як це завжди буває, одного однісінького в усьому світі, доблесного лицаря Орландо якого всі називали «Орландо Непереможений». Бо і справді, на всіх лицарсько-спортивних турнірах-змаганнях він завжди був переможцем. Той гарний же який – могутній, широкоплечий, статурний, з мужнім обличчям і гордим орлиним поглядом. Не ж звався «Орландо». Всі дівчата задивлялися на нього – але жодна і в голову собі не брала мріяти про Орландо. Бо всім було відомо, що він покохав одну однісіньку на всій землі принцесу Світану. У Дивограді ревнощів не знали. Король і королева зробили так, що всі знаходили собі пару і щасливо, незрадливо кохалися між собою. Бо яке б інакше... Могло бути щастя Орландо перший освідчився у коханні Світані Справжні лицарі тільки так і роблять Шануючи дівочу смітливість. Світана, не вдаючись до кокетства Одразу відповіла на його почуття І от уже призначено день весілля Весілля, як ви певне догадуєтесь, найрадісніше Найвеселіше свято з усіх свят людських. Недарма його таким словом і назвали – весілля. Кожне весілля у Дивограді було загальноміським, всенародним святом. А тут ще й сам король, сама королева, донечку принцесу заміж видають. Все місто вирувало, готуючись до свята».